sortiré malgrat que sembli que de fet ningú ens enté M que higui algú dempeus que hi confiegament has de creure si en anticants sortiré Bon dia punts i can i tots Si teniu sintonitzat el 107.1 de la FM i sou a onss Això és que esteu exposant el programa més confinat de pont Radiodio també, estimats oients d'internautes que ens escolteu des de l'enllaç de Ràdio Pons pel buscador de Google, salut a tots i a totes. Eh, jo sóc la Xània i us presento un moment la resta de l'equip. A les màquines tenim els Salvi. Bona tarda i benvinguts a una ja. Que també ens presentarà les novetats musicals del dia, la festa musical d'un grup. No? Ah, exactament. Si avui van parlar de proximitat, avui en parlarem de més proximitat. Ah, interessant. Això vol dir... Eh, alguna cançó, bueno, millor sorprendre'ns no? Ja veurem vale, vale, vale. També tindrem per explicar-nos qualsevol novetat dels famosos de la premsa rosa el Toni Subirrosa, bon dia Hola, oh, estimats I com no, dedicat a l'espai infantil eh, pels més petits de la casa tindrem a la Cris Bon dia, Cris Hola a totes i tots. Entre tants i tants i tants altres persones col·laboradores que ens esteu enviant els vostres àudios. Tindrem a l'Aran Sala, a la Berta Sánchez, a la Rosa Mari, el Joan, a la Marta, ja ho veureu, ja ho veureu. Apunteu al mòbil del programa. Els anirem repetint, eh? però vosaltres apunteu. 6-51-53-95-72. Com? 6-51-53-95-72. Envieu el vostre àudio on podeu explicar com esteu, què fareu durant el dia com passeu el temps i així els vostres amics, companys, família pues segur que els agradarà sentir la vostra veu i saber que esteu bé. saber per exemple doncs, que heu arreglat aquella estanteria que no funcionava, que heu pintat el menjador de casa, bueno tot i que ara si heu estat confinats i amb un menjador acabat de pintar, potser, potser eh, que la, macareta, la mascareta igual la prefereixes portar a dintre de casa Exacte. més que fora, eh? També envieu-nos un àudio sobre algun tema que us sembli, doncs, algun que estigui interessant, entretingut. No us talleu, no us talleu, que ens trobem entre amics i aquí tot queda a casa. Comencem, doncs? Comencem! Endavant! Doncs començarem, com no, amb la informació municipal. La Núria, que ens fa arribar la següent informació. Andava Núria. Bona tarda, pontsicans i pontsicanes. Des de l'Ajuntament de Pons us volíem comentar, en primer lloc, que segons el mapa de positius a cada àrea bàsica de salut de Catalunya facilitat per la Generalitat, són sis el nombre de positius de Covid-19 confirmats al nostre municipi. A nivell de poble, però dir que aquesta setmana hem iniciat una campanya solidària de recollida d'aliments i, simultàniament, una de recollida de roba. Aquestes dues campanyes van dirigides a les famílies més vulnerables i menys recursos econòmics per tal de donar-los un cop de mà durant aquests dies de confinament que estan sent tan durs per ells. També vull aprofitar per fer un agraïment públic en nom de tot l'Ajuntament, a tot el personal sanitari, els servis d'emergències, transportistes, els treballadors de l'Ajuntament, la residència i la brigada, els del jutjat de Pau de Pons, a tot el personal dels comerços del municipi, als voluntaris que dia rere dia s'ofereixen a fer compres i portar menjar a les persones més vulnerables, els que es dediquen a fer mascaretes i, finalment, a totes les famílies que esteu a casa confinats per prevenció del coronavirus. Gràcies a tots per la vostra paciència i bona predisposició. Doncs moltes gràcies, Núria Fins demà També hem de dir que la sortida dels balcons Per celebrar el diumenge de Rams Ha estat tot un èxit eh? Com va ser també tot un èxit El divendres, que a les 10 del vespre Van començar a sonar Tots els, els armats, els armats sí, sí. I en punt A la desena campanada Tots van posar el vídeo I va ser tot un èxit bueno, Almenys aquí el al carrer, Clar, la resta de carrers No ho no, no sé. veiem Però aquí el carrer sí, sí, vam sortir tots doncs això també, des de l'Ajuntament també ens informen que aquest proper dimecres hi tornarà bé les parades d'alimentació al mercat. Hi haurà la fruita, la verdura i els planters. Bueno. Ara, no sé si el dels pollastres a l'ast també es considera com a aliment, com a aliment ja, ja partint d'aquí. No sé si es considera com a producte de primera necessitat, jo com que no en consumeixo doncs no, tampoc els hi he preguntat, saps? però bueno, el que és segur és que no hi haurà ni roba ni altres objectes, haurem de passar doncs mira els pantalons que tenim ves? i que no és per res però com triguem gaire no, no, més a sortir sí, no, no ens al final, un, algun pantaló que més exacte, més que perquè igual sense fer exercici o el pijama, la talla, hem reventat no, no, el pijama ja correcte, correcte doncs aquí estem citarem de nous vinga va, sé sí que teniu ganes de sentir les respostes als dubtes i preguntes que ens heu fet arribar perquè els traslladem a l'alcalde que agraïm d'entrada la seva celeritat i la bona predisposició a respondre a qualsevol dels vostres dubtes sobre el municipi i la situació que estem vivint. Ah, comencem, doncs, amb la pregunta d'avui. Molt bé. La pregunta diu... Sempre es tira una pregunta anònima perquè la gent sapigui que si vol preguntar pot sí. ser de forma anònima o no. Sí, sí, vol. Exacte. Poden preguntar directament enviant-nos un àudio o passar-nos a nosaltres la pregunta o nosaltres... de qualsevol manera. Exacte. A veure, sempre des del respecte, sobretot, eh? Endavant, doncs. La pregunta, creieu que és el millor moment de fer recollida de roba i aliments quan des del mateix ajuntament es demana que tothom es quedi tancat a casa i només surti pel més imprescindible? No creieu que això pot crear confusió a la gent? La manca de roba i aliments és una qüestió del Covid-19? La traslladem. Sí, rotundament sí. Crec que això és una conseqüència d'aquesta situació tan precària que estem, busquen, que estem vivint en aquests moments La crisi sanitària ens ha portat a una crisi social on no tenim precedents en aquest poble La crisi social que estem atenent comporta i estem atenent a gent, comporta que hi hagi moltes famílies amb dificultats per anar a fer la compra per qüestions econòmiques dificultats de roba són gent que malauradament viuen en una economia submergida que treballen molt en precari que viuen molt al dia a dia i aquesta economia s'ha parat del tot i aquesta gent si no tenen diners al dia a dia malauradament no poden mirar i l'Ajuntament de ponts el que no pots fer és mirar cap a un altre costat. Ha de tenir aquestes necessitats d'aquesta gent que comparteixen entre nosaltres d'aquests poncicans i poncicanes que ho estan passant molt malament. De contradicció crec que no és. No és perquè tots anem a fer la compra i al moment de fer la compra deixem la bossa de roba o al moment de fer la compra aprofitem per deixar quelcom a els carros que les botigues ens han preparat que, per cert, amb una predisposició total, total tant de productes de llarga durada com de productes frescos, ens quedem parats de la, de la gent que està donant productes frescos i són molt, molt d'agrair. El més bo de tot és quan portes aquest producte fresc a una casa i el somriure que et fan. No? Amb això... Som conscients de que és un moment molt, molt delicat, tot plegat, i però no entrem en cap contradicció. L'emergència social és ara. L'estem atacant al moment on existeix. Ah, és ara mateix. I per això creiem, hem cregut de fer aquesta, aquestes iniciatives. Potser la roba no té tanta importància o podria semblar que no té tanta importància però, si des de l'Ajuntament ens demanen roda, si nosaltres no podem atendre aquesta demanda, doncs això, es deu haver una, una necessitat per, també per a aquesta gent, no? doncs que també volem atendre. I, i segurament que hi ha d'altres coses que es poden anar i es poden anar atent. Però si sí, tant una cosa com una altra són conseqüències del Covid-19, perquè... És una, té una, és una, una magnitud molt gran, això. Moltes gràcies, Josep. Eh, estarem al cas. Demà esperem oferir-vos més respostes als vostres dubtes. Ja us sabeu, envieu-nos un whats al 651-53-95-72 651-53-95-72 i nosaltres li traslladarem a l'alcalde que ell les anirà responent. Us deixem ara amb un tema dedicat a la gent de la Resi tant a les persones que normalment hi treballen encara que ara potser estiguin a casa cuineres, cuidadores, enfermeres, com per les persones usuàries les que hi viuen perquè ens han fet saber que ens esteu escoltant doncs aquests que són uns dies durs sobretot per vosaltres que no podeu sortir a passejar o prendre el sol però justament ens quedem a casa justament per això, perquè així ho pugueu fer ben aviat aquest tema és vostre oques gràcies in the night sé jo el meu propi perill que em pati la vida al pit. pit no cap en zona que serà demà de mi que si m'hi he de fer mal pensar un no serveix cremo de desig, cremo de desig se va per a i no pregunto res la teva pell em fa saltar pels marges que l'ànima se la Diu, oi, dius, ¿cómo se llama aquella muntanya? Diu, qual? Diu, la otra. Us recordem el mòbil del programa 651-53-95-72, que ja me l'estic aprenent i tot, a veure, què és aquí, on ens agradaria que ens enviéssiu un àudio explicant com us va el dia, recitant una poesia, cantant una cançó, dedicant una salutació a algú que trobeu a faltar, declarant el vostre amor, seria molt bonic també fer-ho a través de les zones, o simplement perquè així us sentim la veu i sabem que així estem junts en aquest vaixell. Per exemple, com ha fet la Marta i que ens agradaria sentir-la. Endavant, Marta. Hola, amics, amigues, estimada família, per a tots els que estimo. Us he dit que us estimo? Us he dit que us trobo molt a faltar? Quan tot això passi, perquè passarà, ja res serà el mateix. Cada abraçada serà més forta, cada petó més sentit, cada carícia serà més valuosa. Tot tindrà un altre sentit, tot tindrà més significat. Retornar a veure'ns serà una festa, retrobar-nos el millor dels regals. Quan arribi el dia en què tot passi, Comprendrem de veritat que el més important no té preu, que l'amor no es deixa per l'endemà, perquè tot és incert i cada matinada és un miracle. Quan tot passi, potser siguem una mica més humans. Avui vull dir-vos a tots que us estimo i que us trobo a faltar. Quan tot passi, vindré corrent a fer-vos una gran abraçada. Moltes gràcies, Marta. Ens fa moltíssima il·lusió que ens envieu aquestes petites càpsules de veu Ara voldria presentar-vos al senyor rector Valldiri Puigdollers. Endavant, quan vulgui. Us demano, senyor, que ja siguin somnis o en forma d'ataca d'humitat darrere de la nevera, que m'ajudeu a trobar la solució al tràngol que vivim. A veure, la Setmana Santa d'aquest any ja és perduda del tot o farà l'estiu que ve com els Jocs Olímpics? Ho dic perquè la presidenta de la Congregació de la Sagrada Coïssor dels Claus de Crist en té amargat en que els misteris haurien de sortir, almenys els misteris haurien de sortir, que tanta feina al restaurant per res. Dic, mira, com el Pep de l'hostal, tanta feina al restaurant per res. Ha hagut de fer unir-te. I això sí que és la seva passió, el restaurant, vull dir, no l'ERTE. I els nens de les Caramelles, Mossem Valdiri, Mossem Valdiri, i quan tornem a fer la missa jove, dic, que al pas que anem, quan hi tornem potser li haurem de canviar el nom a la missa jove. Potser de jove ja no n'hi haurà cap. ¿Sabeu, senyor, quan fa que no recapto un punyeter cèntim d'euro a l'església? I dic cèntim perquè la moneda més freqüent és aquesta, els perdigons de cèntim d'euro, que sembla que recolli llenties cada cop que buido dues caixetes. A l'aigua de la pica beneïda, a l'atxa d'iozó, que dic en planta conya, hi ha hagut de fotre cloro perquè l'altre dia ja se m'hi feien capgrossos. La parròquia, com bé sabeu, per tots anys ja la poso a 18 graus i la baixo a les nits i els dies que no hi ha celebracions, i així passem l'hivern sense massa fred ni massa despesa de gasoil. Doncs fa 15 dies que se'n va espatllar la caldera i encara és hora que vingui el tècnic. Es veu que la salvació de l'ànima no deu ser de primera necessitat, oi? Sabeu com xupa la caldera fins que l'església no torna a estar a temperatura de confort? Sabeu com xupa? Sabeu com... Sabeu com gasta? I amb aquest diatre de confinament? Sabeu el de pecats acumulats que em portaran les lleies el primer dia que pugui confessar? Ja n'hi ha un parell que ho volen fer per internet. N'hi ha una de molt moderna que em va preguntar si les hòsties les hi podia dur a Amazon i que jo les hi consegrés per Skype. Sí, l'hi vaig dir. Les donarà un repartidor carregat d'hòsties. Quina fal·lera, missaire. Vos vau estar 40 dies al desert confinat i n'hi va haver cap problema. Ja tremolo i a sobre després em voldran regatejar penitències i ja ens les tindrem. Jo, senyor, els dic, el que heu de fer és no pagar tant, coi! Coi! Que és molt fàcil abandonar-se plàcidament les mans a satanàs i venir després 5 minuts aquí a fer-se un rentat de baixos, un rentat de baixes passions i a posar a zero el marcador de pecats. Em tinc una d'obsessionada en que encara que no celebri res, aquests dies vol posar flors a l'altar. Se'm presenta a la rectoria cada matí per cintar dins de l'abric, els guants i la mascareta, amb unes ulleres amb uns bis grossots com llardons a mig coure, que sembla sortida del bar de la Guerra de les Galàxies. Mocent, ja sé que no lluiran per ningú les flors, però si pogués guarnir l'església, estaria més tranquil·la. No sé. Aquests no sés són els culpables de moltes coses que es fan. Doncs si no ho saps, no ho facis. No sé. Al final em vaig haver d'inventar que aquest any celebrava el 834è aniversari del naixement de Sant Francesc de Sís i com que era al·lèrgic al polen, per respecte al sant, el papa francès havia dit que no es guarnissin les parròquies amb flors. I tots aquests dies sempre la mateixa cantarella quan tinc la mala idea de sortir un moment a prendre l'air del balcó de la rectoria. Sembla que em vigilin cada dia des dels balcons de l'altra banda. «Mossent, pregueu per nosaltres, mossent, pregueu per nosaltres», ahir els vaig dir. Vosaltres no voleu que pregui per vosaltres, vosaltres voleu que Déu modifiqui la realitat perquè sigui com la voldríeu vosaltres. Que no, mossèn, no, no van entendre res. Pregueu per nosaltres, pregueu per nosaltres, pregar, pregar, plegar, fotré al final. Anir a veure el bisbe i li diré. Escolteu, o parleu amb Nostre Senyor perquè arregli aquesta situació, perquè el bisbe hi té línia directa, que per això deu ser bisbe, dic jo, o busqueu un ascens al sector prelat, que per ser primera línia de front ha de tenir molta fe, eh? Molt bé, el senyor rector Valdir i Puigdollers. Que Déu-n'hi-do, quin nom. Déu-n'hi-do, déu eh? Bueno, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Déu Molt bé, ens encanta rebre també les vostres cançons, eh? Escoltem també aquesta artista que fa cada dia un concert des del seu balcó i avui, gràcies a les tecnologies, també podem sentir una de les seves interpretacions per tot Pons a través del 107.1 de la FM o si busqueu Radiopons al Google per internet, sentirem un tema moltíssim interpretat per Laran Sala amb el seu acordió Somi, stomi. Molt bé, ara ja imaginava tots els veïns i veïnes allà enfilats a les taulades, ballant entre xamanelles. Bueno, si voleu fer com ells, envieu-nos un àudio al 651-53-95-72. I ara l'espai que dedicarem a la premsa rosa, perquè sabem que tots i totes estem amoïnadíssims per saber Vamos. què passa al món dels famosos. Sé que no podeu dormir per pensar en ti. Doncs ara, sense poder anar a la pèl·lo, sense anar al bar, sense anar a xerrar a les botigues, exacte, no ens assabentem de res. Doncs tenim el nostre col·laborador a distància, el Toni Subirrosa. Molt bé, doncs tornem a tenir amb nosaltres el Toni Subirrosa. Bona tarda. Bona tarda, estimats, com estem? Bona, Bona tarda, Toni, com anem? I tu, què bé, tal? Estic molt content, tu, molt content. Molt content? Per què Molt content. Doncs perquè aquest any em vaig prometre, per aquest any em vaig prometre que no sortiria tant a 2020. Hòstia! Sí. Dit, dit i fet, dit i fet, això. Eh? Sí, sí, m'estic complent. No en tinc no com, però ho estic complent. Hòstia, però pues aquest, aquest és un bon punt, mira, almenys. Pots... Sí, sí, sí, sí, sí. Has deixat d'anar als bars, no, pel Quebec? Perdona, què em Has... dius, a Has deixat d'anar als bars, no? bars s'han acabat, tu. Ostres, tu. Això és un, un, un gran cop moral per la gent que li agradava uns bons margarites i uns bons mojitos a, sí. a les tavernes de les nostres... el que sí que és veritat per això és que la gent han anat al súper a comprar el, que és el tema alcohol és el primer que s'ha buidat, el paper de vàter i l'alcohol sí, sí inclús eh, l'altre dia m'ha trobat un col·lega meu que em canviava paper de vàter per cervesa, jo sí t'he calculat malament Ah, piques de piques de I es preguen, no pues, ho puc claro, sí, sí. bueno, deixar No puc a dantes. Ja, mira. Bueno, Aquí hi ha un trade manager. Jo coneixo sobre les cerveses, però tinc un cop de levar i poques cervesa Aquí és quan comença l'economia submergida. Sí, sí, sí. I els trade managers d'aquesta economia submergida una mica guia. Sí, ja. sí, bueno, fem el que podem, eh, no oh, podem estar quets. Sí, però tota tot, tot metre de distància mínima, eh? No, no, clar, amb guants i mascareta. I samarreta, sí. I samarreta també, sí. Sí, sí, sí. <ríe> Bueno, s'aconsella. Sí, sí. Ara igual de quin en endavant, que farà més calor no cal, però fins ara, doncs sí, has d'anar amb samarreta, també. I tant, estimats, i tant. Molt bé. Pues, bueno, a... què m'expliqueu? Què vols que us expliqueu? No, doncs ens agradaria saber alguna cosa que saps tu d'aquests famosos seus amb qui té coer, eh? sí, home, estimats, tota la cosa està en paradeta, perquè clar, aquesta gent... O sigui, el món del coronavirus és que això no han ni de races ni de carteres. Sí. I en aquestes imatges estan també a caseta i tant. A caseta, a caseta, caseta tampoc, eh? A casassa, igual, estan. Bueno, clar, és que aquesta és l'avantatge. Clar. És l'avantatge. Bueno, mira, nosaltres sortim al balcó, ells sortiran al jardí, ves? Clar, sortiran al jardí i van a... Clar, però n'hi ha algun que està perquè dius, hosti, és que jo volia... No, no els diuen, no, pues, però bueno, que viu allà a la Monalha, a Madrid. Que el sí. van dir, ¿dónde va usted con el perro? Cony, a pasearlo. I li van dir, pues un cabró pero usted tiene un jardín de tres kilómetros cuadrados y ahora saca aquí a la calle. Cony, que pasa en su jardín? No, <laughs> Clar, hombre, exacte. por favor. No, que es fa cacota allà i no pot ser. No pot ser, no, no, pot, ser, és no pot ser. Res, no mira, m'ha arribat la revistola, sí. a les meves mans. Sí. No, sí. no em facis com, ni no, qui me no, no, no, no preguntaré, no preguntaré. Tinc els meus contactes. contactes. I bé, bueno, un portà de sorra a l'estrò estimatíssim Antonio, totes les banderes. Ah, I diu que s'ha quedat sol, que és el que la seva actual nòvia no s'ha quedat a Ginebra. Ah, s'ha quedat... Pel tema confinament, doncs, quedat... mira, no vol poder sortir, es va quedar a Ginebra, sol que és la mm. de Ginebra perquè si es quede amb la Ginebra... Ah, oh, eh, no eh? acabaré, això, eh, titos. S'han quedat confinats, però... un cap aquí i l'altre cap allà. Sí, sí, una a Màlaga i l'altra a Ginebra. Quina poc l'amor. Així no es pelearan. Gràcies, no es pelearan, com? diu el Salvi. Sí, bueno, diu el Salvi, així no es pelearan. Sí, correcte, correcte, sí, sí, sí. sí. Que no el sents, el savi. El titular que diu que los reyes, refleja a los reyes d'Espanya, sí. diu, unen fuerzas en la batalla contra el coronavirus. I llavors <laughs> diu, què m'estan dient aquí, sí. aquesta gent? Llavors, Heubert, he mirat la notícia i va fer molt gràcia una fotografia que és la reina Letícia, que diu que està teletrabajando i lo ponen entre comillas. Lo ponen entre comillas. <ríe> se'ns claro. se riure a la cara, se'ns pixin a la boca y yo, que plou. I posa pues entre cometes, no? Com dient, sí, sí, sí, ¿no? vamos sí, a poner... Claro, que abans sí que treballava a la tele. Llavors <ríe> diuen, ya. claro, ara no entre comillas. Clar, <ríe> clar. Claro. Mare de Déu, mare Que marqués no, no. de ver, fa? Què fa? No res, fa una cara de pau, pobreta. No sé, jo per mi que no sé ni el que diuen, ni que fan, no sé. No, per això, ho farem veure que treballem. Jo que sé, pospon-me pues aquí, oh, un no ordenador sé. i... Clar, i, anem, i tu, i fa... Felipe, no digues gran cosa, que igual quan termine termines, tu, igual no s'ha a patades, aquí. Sí, sí, doncs pues a veure... Però, bueno. bueno, no estaria malament. No? I, i, la reina, sí. I la reina Isabel d'Anglaterra, la meva estimadíssima, l'Isabel, va sí, doncs sí. fer una, un espets davant de la nació, molt sí, bé, sí. I calma i tal, i un tranquil·litat. Un espets és un parlament, eh?, diguem-ho clar. Sí, és un parlament, és un discurset i tal, sí. està, bueno, està preocupada perquè el Charles, el seu fill, Charles, té el coronavirus. Va, això. Va. oficialment potser no està tan, tan amoïnada perquè donem un problema menys que tindrem i ja, no. salta, ja Però aquesta ja dona, que rosa, aquesta dona està igual, sí. està igual que fa 100 anys. Sí, sí, sí, igual que fa 100 anys. Dit... Sí, sí, què va Una cosa. Centa... Oh, por, eh? ja que... sacar, eh? No, no, no, no, no, no, no m'entra al cap això, no, no. No, no, és una cosa. Vamos. Sí, bueno, jo crec que quan arriba de... a una edat ja no creix. Jo crec que sí, va quedar en sí, no, aquella no, tu edat i es va quedar. Tu que l'únic que creixes és el mar les orelles. Sí. Sí. Aquella <ríe> família ara <ríe> ja, ja li va passar sí. de bon principi, això. El exacte, supi. exacte. Sí, és que sí, ja sí. venia de, de sèrie, llavors amb ell no se li notarà. Correcte, sí, sí. Molt bé. Llavors, tots doncs bé... Eh, eh doncs amb el tema aquest, doncs, bueno, la gent t'han quedat a casa, tot i que és el que hi havia cues ahir, el dijous, hi havia sí. ahir, ahir, dijous, hi havia cues de sortir de Madrid sí, sí no, si van a treballar, diu, ara tot el món treballa a la ciirra o què? exacte, exacte i, i, i, sí, sí. I, i clar, no, i molt malament molt malament, molt malament, sí. eh? molt malament. Sí. no, aquí Pons també estem notant una mica de moviment, eh? d'afluència, sí no eh? sí, alguna cara rara es veu M'ho imagino, m'ho imagino. Sí, sí. D'allò que dius, escolta, però tu vius aquí, no vivies a fora, tu? Oh, no, és que aquí, clar, aquí saps què passa, aquí... aquí. Sí, sí, excuses, excuses, però tu has vingut aquí, saps? Clar, clar, clar. Sí, bueno, sí, sí, no, ja, ja... Hay mucho listo, sí. hay mucho listo, sí, sí. És es que aquí sí està molt bé, aquí pont, saps? Diuen, sí. Diuen. Sí. En Ens pots dir no estàs confinat? O no es pot uh, dir? Sí, ja estic en una un petit palauet al Passeig de Gràcia. Mm -hmm. Ah, mi tal. Amaré, sí, sí. estàs bé. Sí, sí, sí, Palauet vol dir pilar. Bé, re, vaig anar de visita, vaig a visita a veure una gran amiga meva i m'hi vaig quedar. Et va enganxar el confinat aquí. Sí, va enganxar al confi confitament i mira, i cap aquí. I t'has confitat? Sí, sí, sí, sí. Molt bé. Bueno, mira, escolta. Té, sí, té... Llocs pitjors té wifi, han quedat. Té, té, confinat, té, té xarxa, té... com sigui, això? Wi-Fi? Fim-nòptic, eh? Fim ah, Té fibròptica i... No, no, collonut, tu. En collonut. En Perquè, clar, allà on vivia havíem d'anar al final de fum, encara. <ríe> o sigui, t'has quedat pel Netflix, no t'has quedat per ella. Mare? Re, que et seguim endavant. És <ríe> es que estic una mica sord. No, no, sí, sí, sí. L'edat no perdoné, tampoc, eh? <ríe> sí. no, sé, no sé què passa. <ríe> doncs, ah, una de les coses bones d'això del coronavirus, sí? també bones i no tan bones, però bueno, que clar, altres ja han sortit uns pagesos de llei de que havia que faltar en l'obra, clar, perquè ara comença el tema ah. de la ruta. Eh? Ara i, falta mà, i vols venient de l'Àfrica venien i, i ara, clar, amb les fronteres tancades. Això és una bona, una altra notícia per a la gent aquestos de ah. la de Vox que diuen que els estrangers els quitan el treball. Pues mira, ja podem treballar. Com a pressa i vete a coger la mansana i la pera i ah, Aquí estem. Eh, ah, exacte, exacte. Ràpid, tant, Els d'aquí so, tenim eh... feina, ja està. Clar, aba, eh, no diguin ara que vinen de fora a quitarnos el treball. El de fora. Eh? De fuera camponal ah, de fuera i de dentro, vera, Que s'han crescut, ja, claro. hi ha s'han més, així a famoset d'aquests que tu coneixes que, que hagin Un fet. Una cosa més, Bé, això, l'Antonio, que està sol a Màlaga. Pobret. I re, i la nostra, ah, bueno, les si el seu primer maré. Ostres. Sí, sí, aquell que es va casar, pues, el fa cent anys que es devia casar també. Qui, qui era el Boyer? No, no. No, no. no l'altre, el Falcó, Anya... que, que, que era molt encara. ric, més un empresari encara. molt ric i Hosti. tal. Pobre a mi és el que es va morir. Bueno, sí, sí. bueno. bueno de, de Covid o, o no, d'una altra cosa? Pues ara ho diré, no vull dir mentides, igual sí, eh? No ho sé, con què ara, o, o. Tot més. No sé, güey, míratesi a la per sobre, dic, no, no hi tracte, jo tinc estaca com això, saps, però ah, va, bé, un bon home no no, no és més. No, no, no, no, així no, no. que aquestes festes que feies tu, home, amb l'èlit oh, no ara... i tal, ja no faràs. acabat Virtual no en feu de festes d'aquestes? Sí si fem de festes, virtual. però no fan les festes més subversives, saps. Ah. Molt tornat una mica més, com diria, underground. Sí. Sí, underground vol i... dir... el que em penso. <laughs> underground. No... Ander... Vull dir, no té a veure amb... per al cul, no? No, no? no, Ah, val, doncs ja ho sé. Llavors que tu gos.. Sí, sí, sí, sí. Sí, tot el sé. Molt va. bé. <laughs> doncs bé, si... M'has patut per l'altra línia, eh? Escolta, una pregunta, una pregunta bé, que et volia fer... Sí, sí, Perquè, clar, aquest, aquest migdia fèieu molt bo aquí a Pons i ja un solet molt, molt molt bonic es i espaterrant, i hem decidit anar a fer un vermut a la terrassa. Bé, bueno, digue-li terrassa, digue-li balcó. Sí. D'acord? De, de casa vostra. Eh? De casa nostra, sí. sí, clar. sí. I estàvem fent sí. un, un vermut, digue-li un vinet, és igual. I hem unes quantes orenetes, i ens preguntàvem, ostres, tio, i co com saben les orenetes en quin poble han d'anar? Perquè clar, unes diuen no, no, no, jo em quedo a Pons, no, no, jo vaig a Balaguer, no, no, no, jo vaig a Cogul. Vostè que és tan, tan, tan, tan intel·ligent, sap aquesta resposta o no? Ah, M'agrada molt que facis aquesta pregunta. Sí? M'agrada molt. És una pregunta... Vamos, aquest matí, quan m'he llegat per pensar com és que ningú fa aquesta pregunta? És que és molt curiós, sí. eh, que les organitzes sàpiguin en quin lloc han d'anar, en quin poble. Jo, eh? crec, jo crec que és... Jo crec que és perquè les orelletes, de fet, són uns engendros fets per Google mm. i mm. Els, hi fiquen, els hi fiquen el Google mots a dins i llavors, pues, bueno, allò, el buscador, pompons, posen pues, cap a Pots. Elles, elles no saben, ells van cap allà. Es distribueixen, no? Així, tu cap aquí, tu cap allà. Sí, ah. és aleatori, és aleatori. Mm -hmm. Llavors, els pobles més grans pues, posen més orelletes. Exacte. Ah, ara, amb el bon temps que fa... Ah, I tot aquest bon temps, i que ara la contaminació, que tot, ostres tu, que la natura sembla que està bullint com mai ho havia fet, ah, això, doncs clar, ara els falten orenetes els senyors de Google. Ja, ja no sé de... què fer. Ara... No, ai, hem de fer més orenetes. No, és que estem confinats, ho podem fer-ne més. Ai, com farem, això? Doncs mira, les a dia les orenetes, ja veureu. Les importen sí, sí. de, de l'Àfrica, doncs, sembla, que venen. No sé. ha més de l'Àfrica, però, clar, amb més barata, eh? Sí, claro. Exacte. Sí, sí, sí, sí. Vale, bueno, vale. Però espero, espero haver-te resposta. Sí sí, sí, sí, sí, cap problema. Sí. Molt bé, molt bé. Molt jo crec, bé. crec que ara jo podrà dormir tranquil. Ja dormir era un dubte sí, sí. que tenia. No, no, és que jo era una pregunta... Que, o, també, o sigui, era també. una cosa, una qüestió que jo tenia. Ningú, ningú es fa aquesta pregunta, <ríe> ningú es fa. mire, m'ha agradat el dia. Veus? <ríe> pues, <ríe> au, <ríe> me n'alegra, doncs. Sí sí, sí, sí, sí. Molt bé. Bueno, <ríe> donc... estimats. Vinga, va. Vinga, demà més, eh? L'esperem. Demà més, doncs vinga, estarem. Apa, fins demà. Ah, adéu. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adéu, adéu, Toni, adéu. adéu, adéu, Toni, adéu. <ríe> doncs, Toni. Sí, les oberedes és una cosa essencial de la vida. Bueno, tenim més càpsules, més càpsules amb les vostres veus i voldríem compartir-les amb tots vosaltres. En aquest cas es tracta del Joan, el Joan Tarragona, que ens narra un text molt adient, des del confinament i des de la veu de la natura. Endavant! Hola, amics. Ens estem carregant el planeta. Ens vam dormir en un món i ens despertem en un altre. Tot d'una, Disney no té màgia, París ja no és romàntic, Nova York ja no s'aixeca, la muralla xinesa ja no és una fortalesa i la Meca és buida. Les abraçades i els petons de sobte es converteixen en armes, i no visitar pares i amics és de bé un acte d'amor. Tot d'una, t'adones que el poder, la bellesa i els diners no valen res i no podem obtenir l'oxigen pel qual estàs lluitant. Mentrestant, el món continua la seva vida i és bonic. Només posa els humans en gàbies. Crec que ens està enviant un missatge. No sou necessaris. L'aire, la terra, l'aigua i el cel, sense vosaltres estan bé. Quan torneu, recordeu que sou els meus convidats, no els meus amos. Moltes gràcies, Joan. És un text per reflexionar, eh? perquè pensem quines accions estem acostumats a fer, però que a més a més fan mal a l'entorn i de rebot també a nosaltres. Què sóc? Soc dels que he llançat a terra alguna cosa que portava els dits Realment és que tampoc no em costa tant arribar a la primera paperera que trobi i llançar-ho allà. Soc d'aquells que quan el meu gos fa les necessitats marxo dissimuladament perquè realment tampoc no em costa tant ajupir-me i recollir-ho o llançar-ho una miqueta d'aigua, en inclús. Aquest text que ens ha compartit el Joan ens ha de fer reflexionar una mica. I com bé diu, també no som els amos del planeta. Soc un dels milers de milions d'ocupants i tinc el mateix dret a gaudir-lo que la resta de persones i, i animals. I, bueno, no sé si tornarem a la normalitat, però si aquesta normalitat Ostres. ha de ser com la que vam deixar, doncs no sé si ens mereixem sortir d'aquest confinament, eh? En fi, la següent dedicatòria pel dia, del dia, vull dir, que ens han enviat escrita per WhatsApp i la volem dedicar, perquè la volen dedicar als transportistes que passen per ponts, és Izal El Pozo En fondo de este pozo sin saber quién soy, cómo he llegado, lleno de barro, con algunos huesos rotos y la piel color, papel quemado. Me levanto y clavo, yes y así dientes contra la pared, el calor derrite mis manos, respiro y ardo, hogueras en mi torre de Mabel. Millones de alfileres de mis pies veloz Sigo trepando si me resbaló No dudes que lo intentaré otra vez Tendré mucho más cuidado Toma impulso y salto Te va a faltar ciudad para correr Escóndete, ya estoy llegando He recordado al ver tu cara por última vez Fuiste tú, ya te he encontrado Ya tiran fuerte mis voluntades, mis ganas de llamar, a voz grito tus malditas atenciones, sube la fiebre de este pobre músculo impaciente. Ya me separo del envoltorio, de la inutilidad, del peso muerto de este cuerpo descarnado. Los cerrados boca abierta cuando tres y salgo Donde yo las pueda ver Y afuera buscaremos al malo Y los buenos nos tendrán que creer Salga despacio con los brazos en alto Ponga las manos donde yo las pueda ver Sabe aquel que digues un tío que entra en una papelería Digo, oiga, Dios, me da una caja de Rotring Diu, com, com, pas? Diu, m'he d'una caja de copis. Doncs, ostres, ara aquí penso. Aquest, aquest any no hem fet panades, no hem pogut fer panades. Perquè aquest any, aquest any oh, ho tenim bé, però... Tenim la padrina que, que no ens pot guiar per fer les panades més bones. Doncs pues menjarem espinacs, amb <laughs> panses. I clar, no sé si les indicacions pel mòbil servirien, tampoc. No hi posis tan all, posa menys espinacs, afegeix un pastic de julivert. Que, que bones que són les panades de la padrina. Clar, jo no m'atreveixo a fer-ho sola, vull dir, tu, tu les faries o què? <laughs> no, són molt bones de la padrina. Ah, no per fiquen. jo Bueno, si alguna padrina ens vol enviar doncs, un àudio ah, exacte, amb la recepta, recepta de les panades. O si ens vol enviar una panada Exacte, escolta, un... eh, tampoc no li farem cap lleig. Ja li passarem l'adreça de casa nostra. Sí, però l'àudio és el 651-53-95-72 i així també n'aprenem tots i totes a fer-ne eh, a casa i així l'any que ve les padrines tampoc no hauran de fer un... <ríe> panades per 50 persones. Exacte. Bueno, la següent càpsula de veu és de la Rosa Mari. Ja sabeu que és una poetessa nostrada, tot i que actualment està confinada lluny del municipi. I endavant, quan vulguis, Rosamari? Doncs aprofito aquesta fantàstica invitació per formar part doncs, de les veus d'aquest programa de ràdio. D'una banda perquè em permet viatjar Eh, amb la memòria als carrers a les places, els entorns eh, que m'acompanyen dins del cor de la meva terra punsecana i al mateix temps doncs, eh, em ve de gust eh, oferir-vos dos poemes inèdits del recull en el qual em trobava treballant eh, quan ens va enganxar eh, de aquesta pandèmia que era un recull que volia parlar de felicitat evidentment sense oblidar-se de les tristors i dels mals moments perquè una cosa i l'altra van ben bé juntes i com que penso doncs, que el que hem de fer és enfortir llassos i, i lluitar per sortir endavant i, i sortir-ne reforçats, eh, la poesia a mi em permet doncs, eh, agafar aquesta força i sé que molta gent, eh, per molta gent també és així. Eh, doncs M'atreveixo a, a brindar-vos un parell de poemes d'aquest llibre. Hèstia. La casa ja no dorm com temps enrere. Ara és carrer i plaça i cel obert. Ara s'hi ajunta el temps en una capa molt gruixuda i el tenim al damunt amb trasmalastre com un pedaç de segle arran Ara és costa pendent, però el fem des de la plana, que sembla no tenir puny final, i el clot on hem vessat cada paraula és coixí pel record apassionat. Imagino la neu de fa molts anys i una platja deserta i un estiu a la pell i com sona el corrent del regarol a l'horta del Penís. Tinc el pare present a la casa que ara em fa de fort, que em fa de far i filo com l'aracne. I per això ben d'hora aquest matí he vedat la finestra i he llançat el fil gruixut i llarg a la casa del pare. En aquest laberint no ens separen les cases. Les duem abraçades al batec primitiu. I un segon poema, el Sandé. Quan tornarem a veure'ns, el món haurà canviat. Parlarem carregats d'una motxilla d'ombres. Tindrem en la memòria la quietud i una mar de fons plena de coses, de cases. Serà demà i les gavines diran la mateixa ciutat que serà l'altra. Trepitjarem les pedres ja sense covardia i sabrem del destí una mica més. Ens haurem enterrat darrere una finestra i haurem cavalcat el sacrifici. Quan s'han de sense moure'ns de lloc? Ens afanyarem a tornar a ser. Trobarem que ens importa més la terra. A mi m'importarà més la terra. L'estimaré perquè li cal l'amor. Li obriré les paraules a i sabré més de la paciència. On s'ha d'escriure l'endemà per tots els fills. Una abraçada a tothom. Cuideu-vos molt. I fins la propera. Moltes gràcies, Rosamari. Mari. Recollim la teva abraçada i l'escampem per ponts, que tot i ser lluny ens vas fer saber que també l'escoltaves des de la xarxa, ja sí que rep l'abraçada puncicana de retorn, d'acord? I ara... Hola, puncicans i puncicanes. Soc la Berta Sánchez Bajona, tinc 11 anys i vull que escolteu una cançó que vaig composar jo per a un treball de música i és la Berta i ella ens ha enviat un vídeo que és tortell amb la guitarra al balcó de casa seva i a darrere hi ha un cartell pintat de colors on hi diu tot anirà bé per tant, endavant, Berta tot anirà bé Molt bé, Berta, una cançó Veus. molt xula. I, a més a més, se senten els ocellets que et feien la companyia i tot, eh? Exacte. Vull dir, ens ha agradat molt això. <laughs> sí, molt sí. Doncs bé, entrem a la novitat que us portava avui. A veure, a veure, quina cançó serà? Quina cançó serà la d'avui? Una que dius que és més propera que la de... O sigui, de... Si, si ahir parlàvem d'una banda de, de Girona, sí. avui portem a una banda de la Seu d'Urgell Així sí, ens anem apropant, doncs Doncs mira, ells es diuen Aliena ah i és un grup format per cinc joves de la Seu d'Urgell, com estava dient mm -hmm. el Marc, el Dani, el Lynch, el Martí i l'Ayrton ah. que porten els, eh, porten els temps del rock, al metall el grunys, una mica de punk rock i jo inclouria una mica més de de hardcore juvenil D'acord? Carai, només amb sí, aquest titul ja sí. es fa bé, vull dir, aquesta descripció Són descaradament d'un estil propi per per, per l'edat que tenen, vull dir, són bastant ah, descarats Sí, són ronden la vintena Sí, sí. sí són joventets, joventets jovenets eh, Les seves influències eh, són bandes que igual no coneixeu ningú com els Brinkham the Horizon, State Chance Nick D, We Don't Dance bueno, bandes així que són difícils de trobar i que poques en coneix però quan els escolteu igual dieu mira, doncs potser sí Les seves can eh, cançons, darrere aquesta base guitarrera dura parlen d'amor, de la família de la recerca de la felicitat o del sentiment d'insatisfacció no ens surt mai aquesta paraula, d'insatisfacció... Ah, no que afecta a tota la generació de la, de, al voltant de la seva edat. Nou disc que ha va, va sortir el 3 d'abril, justament, i un disc que es diu Hasta l'Amanecer. Mm -hmm. eh, disc que podeu trobar a totes les plataformes d'Spotify... Eh, les... Canten en castellà. Canten en castellà. Mm -hmm. vale, eh, doncs us deixo amb aquest tema que es diu misteriós. Aliena. Bueno, estem farcits de coses interessantíssimes que ens Aliena. aneu enviant. Aquests eren els Aliena, fantàstics. Sí, sí. I ens han encantat, eh? A mi m'ha agradat i són d'aquí la seu. Exacte. Bueno, falten super pocs minuts, anem a sac per acabar el programa i ens queden encara moltíssimes cosetes per escoltar, com per exemple, us ve de gust escoltar un microconte. Sí. El polític, després de comprovar el bon funcionament del micròfon i ordenar els papers del seu discurs, es va dirigir al públic assistent. Jo endivino el parpelleig de les llums que de lluny van marcant el meu retorn. Són les mateixes que van enlluernar amb els seus pàlid reflexos font deshores de dolor. I encara que no vaig voler el regrés sempre es torna el primer amor. Al carrer quiet on Leco va dir “Teves la seva vida, teu és el seu voler. Sota la mirada burleta de les estrelles que amb indiferència avui en veuen tornar. La gent d'en Peus aplaudia entusiasmada les paraules del polític mentre ell, emocionat, aixugava una llàgrima que li lliscava caltevall. En un racó de la sala, un dels concertes li reclamava a l'altre els 50 euros de l'aposta que havia guanyada quan li va assegurar que si canviava el discurs que li havia preparat el polític per la lletra d'un tango, ningú no se n'adonaria. Moltes gràcies, Miquel. Com sempre, un relat que ens fa somriure. I potser creieu que ens havíem descuidat dels més peques? No! Oh. No, sé que voleu saber la resposta de l'endevinalla d'ahir. Així que no us faig esperar més. Endavant, Cris, quan vulguis. Bon dia, nans i nanes, petits i grans. Com anem? Com ho portem, això? Soc la Cristina. Vinga, avui us donaré el resultat de l'endevinalla d'ahir. Us en recordeu? Repetitixo. Aquest és el meu joc. Corre, apaga foc. Que sóc. Segur que ho va endevinar de seguida, oi? Era el camió de bombers. Molt bé. I per ara he pensat un joc. A veure si us agrada. És el joc d'endevinar les olors. i pot jugar tota la família. Però abans ho hem de preparar. Necessitem pots de iogur. Els que tinguem 5, 10, el que hi hagui. Uns paperets o plàstic, unes gomes per en lligar fort. Al per foradar i el més important: cosetes per ficar all a dintre que faguin olor. Hi podem ficar espècies com l'orenga, eh, la menta, el currí. També podem ficar algunes gotetes de colònia, xocolata amb pols, el que trobeu, remeneu armaris, segur que hi ha moltes coses. Un cop tinguem les espècies, les fiquem a dintre, cada una amb un pot diferent. Ho tapem, ho lliguem fort i fem uns foradets. Ja ho tenim a preparat. Cridem als membres de la família i que vinguin cap aquí. Ens assem a la taula, els remenem entre ells Sobretot, si pot ser, que els pots siguin tots iguals, d'acord? I així nosaltres també podem participar i el membre del costat no sabrà quin ha dit l'altre que era cada cosa. Vinga, el primer, olore i endivine lo que deu haver-hi dintre. Si hi ha membres petits que no distingeixen molt les olores encara, ho podem fer al revés. -li nosaltres que ens trobi, per exemple la xocolata amb pols, la menta, l'orenga, d'acord. Hi han due maneres. Després també hi'hi ha una altra que està molt bé, que és sensorial. És Es'pigue al soroll, en comptes de l'olor i seria, en comptes de ficari espècies que fan olor, ficai pues, cosetes que pititetes que fan soroll com arròs, llegums, Um, clips, botons, lo que vulgueu També ho taparíem i, en i lligaríem però sense fer cap foradet D'acord? L'altre escoltaria, us remenaria una miqueta i endivinaria el que pot haver-hi dintre Què us sembla? Vinga, participeu, que és molt xuli I per acabar, avui una altra endevinalla pels més petits de casa. A veure, a veure, a veure què us sembla aquesta. Escolteu. Soc un os força estrany, mig negre i mig blanc. Què sóc? Vinga, que és molt fàcil. Soc un os força estrany, mig negre i mig blanc. Què sóc? Vinga, va. Vagi bé, fins demà. Molt bé, Cris. A veure, a veure, a veure si demà ho encerten, eh? Els d'avui, ja ho direm. Hi ha hagut uns quants que era l'encertat. Sí, tant. Ara sí, ara jo, sí que jo, arribem... Jo no l'havia no encertat, eh? No, doncs pues mira, <laughs> què havies pensat que era tu? Un bomber. Tu? Bueno, un camió, també està bé. Ara sí que arribem al final del programa i ens acomiadarem de tots i de totes vosaltres que ens escolteu fins demà. A la mateixa hora, recordeu-vos, a les 7 de la tarda o a les 9 del matí, la repetició. Aquí hem estat el Salvi, Adeu, fins demà. el Toni Subirrosa, el Quim Vila, el Miquel, la Crist, el Jaume i tothom que ha participat, que ens n'heu en enviat els vostres àudios. Us enviem des d'aquí una abraçada molt forta i no oblideu, renteu-vos les mans. Dies de confinament, de pintar mapes. Com que no puc sortir de casa, dibuixo mapes als papers malgrat la meva poca traça, i escric el nom de cada plaça i també poso el dels carrers. Ves per on, d'aquesta manera, alleugero el confinament. Faig un camí, una carretera, amb quatre ratlles la bandera i aquí el llevant i allà el ponent. La col·legiata de Sant Pere l'he pintat plena de gent. Verda l'horta, blau el segre. Si tanco els ulls, sento percebre, sebre els remorets del seu corrent. I sense moure'm, Baig fent voltes, imaginant trobar-te a tu i et resito per si l'escoltes. Un poema, sempre oportú.